Новият пети сезон на Explore България на National Geographic ще е посветен на Пловдив и Европейската столица на културата. Премьерата е на 5 юни от и 21.30 и часа. Епизодите ще се излъчват всяка сряда в същия час, като всеки от тях е посветен на различна тема. Така казвам добър ден на Георги Тенев, който по линия на продуцента Агит Проп. Известната продуцентска компания за документални филми на Мартичка Божилова е разработил концепцията за този специфичен сезон от Пловдив, който започва в среда. Добър ден на Георги Тенев. Хай ти, Всъщност, как в пецери серии се разказват толкова много хилядолетна история? <съща> Почти невъзможно е сте, но амбицията тук на двамата автори, всъщност и основни сценаристи които са Георги Богданов и Борис Мисирков. И техният подход като визуалисти е на първо място визуален. Те ни показват от най-различни гледни точки, от въздуха, от земята, над водата на Марица, града и от там започва пътешествието вече и в вековете. Може би това, което сме опитали в монтажа да структурираме, Пет отделни теми, по които се говори и се разказва, да речем, едната е за реката, която минава през града с всичките съвремени исторически нали, аспекти, движението. Друга тема е във вертикала археологията, потъването надолу, това, което постоянно излиза в плодис, както казват много от хората заснети в този епизод, където Копнеш, ще ни нали, казват плодисчани, излиза нещо и това е наистина факт, което <съща> <съща> затруднява и археологи, и строители, и създава различни истории и легенди. Другата може би гледна точка разбира се е тази изключителна емблема на града, която са тепетата хълмовете, и колко много легенди са свързани с тях, като започнем от това въобще колко са тези тепета, дали са 7, дали пък не са 9, някои изчезват, други се превръщат в павета, е, някои се възстановяват отново благодарение на съвременните художници, които правят свои акции, новото тепе и така нататък. Тоест, гледните точки са много, претенцията не е да се разкаже една пълна история на този град, който започва още от древността, но по-скоро да се предизвика интереса на, на зрителите, както и аз самият ние в мой интерес да чета още, да отида да разгледам, защото всъщност много, много неща и не знаем. Много неща не знаем, така е, действително, но много е любопитно. Какъв е, какъв е ъгъла? Какъв е а, фокуса? Екзотика и сензация или внимание към историята? Вие загаднахте, че всъщност визията е водеща. А текста, mm -hmm. текста я догонова, Така ли? А, Драгомир Семенов в, в този е, сезон на, на тези документални серии отново е нещо като гид. Един сам по себе си човек, който изпитва голямо любопитство към всичко и към история, и към литература, и към изобразително изкуство, и към археология, не може да не направи интересно едно пътешествие, защото той пита така, иска да помага на реставратори, на, на археолози, влиза в, влиза в тяхната дейност, рискува, тръгва да гребе в гребния канал, спуска се по реката, малко рафтинг, отива по на своят дядо, който е бил боен пилот и това го завежда пък Креполовдис на авиобазата в Крумово, където, както знаете, има изключително интересен авиационен музей. Така че през очите на един един любопитен човек се ходи на различни места, но според мен всеки един достатъчно сам по себе си любопитен зрител, когато види, примерно, при разговора с археолозите, които работят в момента, дори сега, в тези дни, на форума, в центъра на града, като видим колко много интересни неща имат те да споделят, сигурно ще, може би ще отиде сам в археологическия музей, със сигурност ще, ще спре малко от своят делник и ще надзърне там, където някакви хора правят странни неща, дигат останки от колонии, продължават да купаят. Тоест, за мен този тези, филм, тези, тези епизоди с нещо като засилване на апетита, кукичка предястие за хората да продължат своето путешествие в Хордвис. Последно обаче, не му се налага на Драго Симеонов да яде жаба, ли? ако направя тази аналогия а... с Беер uh, Грилс. Ами аз само съм чувал далечно за тази история с жабата. Разбира се, не на него му се налага, обаче т.е. не му се налага на възможност да яде на различни uh, uh, Вкусни неща, защото Плодив, разбира се, е на много култури, на много етноси, религии, традиции, които носят и своите, разбира се, кухни, но той акцента не е толкова, нали, то в момента, е по-скоро културен, естетически, културно-исторически, но, но наистина мисля, че може да се научи много от неговото пътешествие, което на нас ни беше много, много трудно да синтезираме в толкова по 20 няколко минути, всъщност толкова много разкази, толкова много истории. От е, гребния канал, синагогата, античния форум, е, неща, които не знаем за античния театър. И така, благодаря, ви. По да. благодаря на Георги Тенев от страна на Агитпроп, продуцента, локалния продуцент на Експлор Bulgaria на National Geographic, който стартира петия си сезон, посветен на пловдив от тази сряда.